Radion förändras. Nu använder man en intimare ton. Man vill att lyssnaren ska ha det så lugnt och behagligt som möjligt. En lyssnare har reagerat på detta. Jag god, god afton, Det här var alltså Lilla varieté. Vi ber att få hälsa lyssnare och publik hjärtligt välkomna. Ja, mina damer och herrar, som ni kanske har märkt så har det börjat få insbygga sig i viss mån en ny stil i radiounderhållningen. Knäpper man nu med på radion så är det alltid någon mjuk, underbart, behaglig, manlig stämma som viskar och pysslar och tassar omkring i rummet och säger åt att man ska sätta sig bekvämt och tända en cigarett. Och glöm inte kudden och sitter ni bekvämt nu? Och glöm för alldeles inte cigaretten och kaffet och konjak och tofflorna tänk bara på kudden tänk på kudden gott folk för det här programmet ja det är så enkelt och anspråkslöst så nu ska han ha det riktigt lugnt och skönt och pysligt. skriv gärna om ni har något förslag sitter ni bra nu eller mm. ni mera kaffe och glöm inte nattrocken tofflorna och cigaretten Nå ja. till slut så ligger man i pyjamas soffan med 18 kuddar och med cigar och cigaretter inströdda knippvis i händerna och att det egentligen bara är en enda sak som man bör göra för att få det riktigt lugnt och skönt. Att stänga av radion. Ja. Så tycker alltså Åke Söderblom om radions nya giv av intima program. Ur ett annat program, Lilla Varietén av Lars Gunnar Pern. På bio kan man se Vivica Lindfors som den temperamentsfulla senarflickan Singo Alla. Filmen blir en stor succé. Ett helt annat kvinnöde porträtterar Eva Dahlbäck i filmatiseringen av Ivar Ljohanssons historia om statarkvinnan Rya Rya i Bara en mor. Vid årets Oscarutdelning i Hollywood i mars får Arne Suchdorf en Oscarstatyett för sin kortfilm Människor i stad. Det är första gången som en svensk film belönas med Amerikas högsta filmutmärkelse. På biografen Anglais i Stockholm är det i november premiär på filmen Årsanisse. Jon Elvström spelar huvudrollen som den småsluge Smålandsbonden och Arthur Rolén i hans kumpan Klabbarpan. Filmen blir en klar publiksuccé. Årets bästa film utspelar sig i efterkrigstidens vin och i dess kloaksystem. Ledmotivet till filmen glömmer väl ingen?